Falënderimi i takon vetëm Zotit ton Allahu xhelle xhelaluhu. Allahun e falenderojmë dhe për ai ti falendijm, kërkoj ndersa salavat dhe selamat për sendetit më të begatë mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetit më të begatë të familen e tij ti të ndarshme mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të mirëa deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu që Të ndajmë disa minuta për të shfletu në doma thanjët dhe kuptimet e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanahu wa Teala. Përmendëm në ligeratën e kaluar, se mdo njëherë, emrat Allahu Gjillegjelluhu janë të njëjshëm njërim me tjetëri. Janë të njëjshëm njërim me tjetëri. Mirë po dalohën me dalimet vogla, për me i pa këtë dalime në holsi, duhet një koncentrimi shtuar dhe një vëmendje me tjetëri më më tepër. Andaj so, sonte me lein e Zotit xhel xelalu e kemi një emër i cili është përsëritur shumë në Kur'an, ka ardhur në vende të ndryshme, ka ardhur vetë dhe ka ardhur me emra, me emra të tjerë. Do ta shohim me lein e Zotit xhel xelalu çdo sen në në vendin e vet. Para se hyjmë në emrin e ri të Zotit te barekehu teala, emrin i ri për neve në këtë zinxhir, ndërsa Allahu xhel xelalu është cilsuar me të pafundim.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 pos Allahu të bare kjo e tala Kjo është adhurimi, kulmi dashuris me kulmine në nështrimit Mirë, nëse ne e përkëthejmë këta në jetët tona si ki mundësimi u binë dikujna në maksimum që ka mundët dhe në maksimum me edasht atë, kur ti nuk e njefa ta Andaj, nuk duhet emrat e Zotit të bare kjo e tala tjenë qështi sekundare Por gjëja me ma dhe njeriut është i badeti Allahu të bare kjo e tala Andajën pojtuar këtë dietarë se kur thuhet ibadeti, kur thuhet adhurimi Allahu Xhejel Xhelalu u çila është? Njohja e cilësive. Njohja e cilësive të Allahut te bareku te ala. Pronëve nuk kemi mundësimi u bind Allahut, a nuk e njohim ata. Neve përsevo. Si si e do pejgamberi ne selelatu selam Muhammedin çse gimi pa kur nga njohja e cilësive. Besniku pejgamberi i dashmi Allahut e kështë të merav, atësa ma shumë të e njëf historinë e ti dhe personitetin e ti, atë që të qëtohë dëshuria dhe dëshira për të ndjekat e a.s. Musë flasin për Allah, më gjellë gjellë, edhepse një piesë, neve kemi përmendë, se një piesë pies e një hurijës është natërshmëri. Pro njerë i zotin një piesë natërshmëri, një piesë një ojës e një me natyrë. Në që më kërë flasin për kryusin, Fornizusin, Zotin, Kujdestarin Allahu Njëllit Gjelalu Një piesë e kuptimit të është natyr Që ka të madha natyr? Ti lindë me ta Ti lindë me ta Ti lindë me njëhurin Se a i cilit ka kryo shumë i fort Ti lindë me djen Se a i cilit ka ndzirën këtë dunja Dhe të ka fornizu me kitë këto elemente Me kitë këto shqisa Ajo shumë i maf Ti lindë me natërshmërin Se a i cilit i ka qëllë këto dysi Me pa botën O shumë i ma Ajë që të ka mundësum të ka qelë vejshin Të ka nda gjuën Me mujtë me ushpre Të në tërshë me disa joj fort Mirë po nuk duhet mu më jaftu me këta Si do mos Kur ketë në tërshëmëri E shtypë dhe e mbulon Ha? Ignoronca Jeta përdiqme Obligimet E kështu më ra për gjerëve të cilat Njërzit e mbuloj në tërshmërinë tërë. Andaj, thapë nga Mberi, ale i salatu s'alam, në adhidhë që kanë dhe imam muslimin nga Ebi Horejra, radhi Allahu an, thatë gjdo foshnje, ale i salatu s'alam, thatë gjdo foshnje, limbë me fytra. Qa është fytra? Natyr. Mirë po shëjtaon i pasta i vjenë, dhe u andronë këtë natyr. Ajë shuajët, herë njehudi, herë në krishtë herë, Ahernë mujus, ahernë devime të ndryshme të sa di kanë përmend dietave. Andaj të dëruar vezërosh shumë më rëndësi që vazhdimisht ta theksojmë dhe ta kemi pranë vetës se nuk ka gjë më të rëndësishme se ta njohësh Allahun Xhelel Xhelalun. Nuk ka më të rëndësishme se ta njohësh Allahun Te Bareke Voteala. Emri i sotshëm që më në rend të ditës ta marrim është emri El Aziz. Emri El Aziz ndërruar vezër pasi që ka ardhur më rënd në surën Al Hashr. Dhe përmendëm se, neve do t'i marim këtë emrat, Allahut e bare, kjo të që kanë orë në Kur'an. Dhe në hadith, dërsa saj për këtë rënditjes, djetarët e kanë laun këtë që është jetë lirë, pro neve nuk kemi farzë me njësë për këtë e emra po për këtë i tjetëri. Mundi me njësë për cili dush e emër. Mirë, po preferojnë disa djetarë, disa preferenca. Prej preferimeve është, surja fatiha. Andaj njësë e ma Malik Malik ja umidin Pas ta i ka luha mësurën e lëhashër E cila i mëmra në gjithashtu disa përre Emreve të Allahu të barë e kjo e tala Pas kësa i rënditje Pas kësa i rënditje Jemi të lirë me me zxerë pra Më shumë uh, të cilën e shohim Të përstashme me zxerë të emre Për emreve të Allahu të barë e kjo e tala El Aziz Ka arë pas emre të Allahu të barë e kjo e tala El Muhejmin El Muhejminu El Azizu El Gjebbarë Shkëtë më danë El Aziz, ka ardhë në Kur'an, në dhëtët dyherë. El Muhajmin, seher kështë ardhë? Njëherë. Emri i kaluar, El Muhajmin, ka ardhë vishë njëherë në Kur'an. Njëherë për Allahum, njëherë për Kur'anin. Këje emër ka ardhë në dhëtët dyherë në Kur'an. Ta një vetëm numëri sa ka ardhë, aludon për, për një emër shumë të rëndësishëm të Allahu të barë kjo e tala. Emri El Aziz. Këtë emër, Allahu Gjellë Gjellalu, ja ka dhonë edhe libri të ti. Ja ka dhonë edhe libri të ti. A da e ka qujtë kitabun Aziz, liber, Kurani Aziz. Qka është Aziz? Neve thamë se në gjdo emër, du da shojnë njerë arabisht, si i bje, qka dhonë më thamë, pas ta i kalojna shëri atikisë, qka dhonë më thamë për Allahum, të bareke vëtjale. Kanë dhënë djetarët, Aziz rjedhë nga fjala El-Iz, apo I Qa dhe më dhën është, kanë dhënë djetarët, hu e vil aslil kuët u e shiddet u e l'ghalëbë. Kanë dhënë në bazë, arabët, aziz, i thoi kujna, apo izzë, fuqis, ashpërsis dhe fitorës. Fitorës në kuptimin, fitorës në kuptimin e, e pamundësis të kundështarit me, me të rezistuar. Jo fitorës pas përleshis. Se ka fitore kur shti është me dikan, e në fun fiton. Ata e përdorin Aziz, kur të hitësun him me ta lufë, të right? fiton ala paja ja, pa njësë. Këta e kanë përdor, djetarë, Arabët, të fjala el-Izzë. Paset dhe të shofë, me se si ka ardhë, për Allahun të bareke, va te alë. Andajtët Allah u gjelë olën Qur'an, walillahi el-Izzë. E Allahut është tër-Izzë ja. Që ka Allah u gjelë përvejt, e ka mor krejt -izzen. Tanin ju çegini përkthimet e Kur'an apo çish duhet na mu, na më përkthyje El Aziz i bian i fortë përkthehet i fortë përkthehet fitimtar i përkthehet ngadhimtar i përkthehet h i pamposhtori këtë to kuptiva përkthehen pro parafrohun ndërsa emri El Aziz o shpërthei sa i kret Pra përkëthejt i fort I pa më poshtër Së mund është me më poshtë ata është nga dhë një mëtar Fiton bëj tjetërin Ekshtë të më radhë mirë Po kretë këto vezër Nuk e japin jo kuptimin e duhur Të emrit Allahu Gjelaluhu El Aziz Dheve të ta shofëmi Se si ka ardhë në Kur'an Dhe në haditën e pengamberit Salallahu Aleyhi Vesellem Për dorët Tham për kuvet Për dorët kanë thamë djetarët Për imtina që dhe më dhe në imtina imtina si ta përkthej imtina kur suni afroh është dikujna pra emri el aziz në veti ka fuqi dhe në vet veti në vet ka el imtina djetarë gandon imtina është kur ti dikujna së mund është më ju afru me provu me bodi qka me ta kjo është imtina apo por është pa pa mundësi e afrimit pa mundësi më rezistu pa mundësi më in luftë me ta kjo është emri Allahu xhele xhelal pasaj që rrëndër el aziz nëse ski mundi as me provu ta katër me ta më nuk nuk ka mundsi për shembull që ta kuptojm kët kët pjesë beso shumë mundsi nëse ne s'u nuk e kuptojm çka do mundel aziz do së shpastë nuk e kuptojm as ashi shka anë çeli ja për shembull marim më të fortë të dhunjasë përëndorë, mbret, sultana, pasha, ekshumeral, fuqi, ushtri, gjithë shka. Mezis janë të fort, pezojnë matë fort në shka eksiston, a eksiston mundësi me provu me ta, eksiston. Sa do më kona imbrojtor me ushtri, me siguri, ekshumeral, me kala, fortifikata, a eksiston mundësia me provu e, eksiston mundësia. A i ka mundësiti, përshemull, në poshtë, të mbytë, A bo, dërdzon, mirë për po ti e provon Funi-funi, për shëmu ka në gjithë mon histori I afrohet, i afrohet Për shëmu për pushtetit, ata në fun e vrasin Mirë për po që ka ndohë, e ka provu Ka mëni, shëmu dhe ka në vranë në bor Kryesoria, thënë, e vrajti në bor Kjo është për matë fortin e kësaj dunjoje E Allahun Gjeli Gjela Luhu Kanë thënë djetarë, jemtenja Kjo është, jemtenja Qëka dhe më dhënë, sënë e prov A i të ndashtë të të poshtë, po t'je e provon Me Allahu në gjellu ala, sënë e provon Hiq Nga së Allahu në gjellu aluhu Prej emri që ka ka është El Aziz O shtë s'ki që shme luftuar Nuk ki as, as ki mundësi Me, me... Për shembol Në Kur'an Allahu në gjellu ala shpeshara ka përmen ha, E ka përmen Se ata e luftojnë Allahun dhe pengamberin Apo Zdo të dykush, si ka mundësi njërzit Shembol, kriminel Munon me luftu me Allahu në gjellu aluhu Allahu këta e ka pru e në trun dhe të tërë Shka dojnë me bata Adhe e, kanë, e luftojnë emrin e Allahot Amma Allahun jo Ese ka disë dy gjëra O shemi Nësot dikush Po na i do gjojnë njështë të e shahë Allahum Hasha vakella I madhështë Allahum Dhe i larsua E qish ka mundësime Emrin Apo emrin Dhe si në ta ka mundësho Allahu ti me thanë emrin e ti Mune dikush me abuzur me këtë emor Por po flasin për qenjen e Zotit Shka mundësime përvu kur ku sh smurr më të mëo ofrua te çenia e Zotit subhanahu wa taala. A doi kuptimi dyd, i dytë i gjuhës e emrit El Aziz në gjuhën arabe është imtina. Është pamundsmë më ofrua atin subhanahu wa taala. Pastaj kan dawn kuptimi i tretë është ësht, azatul qahr. Eza e empostes. Eza empostes. Kjo kan dawn dietarët për krejt ato që kanë provu me abuzu me emrin e ti dhe me ja luftu emrin në fund i kanë poshtë pra edhe ata cërët kanë mundu emrin me ja luftu e slasin përqenjën e cila është në kuptimin e dyt pa mundë si me i luft me ta a i cila i lufton emrin apo ja lufton përqenjën përqenjën për pingamberin Allah u gjitha me emrin e ti el azizin përqenjët a ka met një storit e ndërrua lëzër një storit një storit nga se një Dhe se Roton si më e komentua, ndoshta haroi se historia është shpjeguasi më i mirë i të ardhmës. Nëse dikush çuditët, ka kanë ka ka jë afuqive. Ka do të jetë përfundimi i fuqive të mboja. Këto analizat leje. Shikoj çka ka bë Allahu me të fortit kalum. Kur kanë mri majë, në majën kulmi, e kulmit të fortës tënë, të Allah i kan postë. Në dy Allahu ju lëno ka mund të di kush më luftu me ta subhanahu wa taala. Andaj nga kuptimi i tretë është El Izzatul Qahhar. Çel Ramadan ai t'i provon me a ja lufto emrin e em mposht Allahu subhanahu wa taala. Kë kemi të ndëruar vezëqan Kur'an, shpashar tani do të lexojmë disa brej fjalëve të dietarëve se çka kanë thonë ata për emrin El Aziz që ta përforcojmë me fjalë të dietarëve citate të tjera. Të Fillimisht që emër tham ka 92 herë Kur'an. Ka 92 i shoshruar me emrat tjerë tëta shohëm e zë që shubje i shoshruar me emrat tjerë tëta Allahu ujëllë iërë alën Quran surë al-Baqara ayet e 2.16 و'a'lem enë Allah Azizun hakimun dhije se Allahu është Azizun hakimun Azizun hakim tëta shohëm e qajbe bukfalesht për Allahum të barëke ve teala tëta Allahu ujëllë iërë al-i imran Wallahu azizun dhëntiqam Allah është aziz dhuntikam Qëka të më thonë dhuntikam? Nakame Qëta të më thonë? Ha? Nakame është Mishku derin fund Khasmit Me jamor atë qëka ka mendu Se kur së një mërë Divejta janë khasmit Njëri ka bët dam tjetërit Gëdu një, vlasit Kur njëri i mërë hak Arab të i thonë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Kretë që ka mujtë, mi morë, me më poshtë, ja ka më poshtë. Allahu që dhëtë, Wallahu Azizun dhën të kamë. Kër të vendose me morë akimë, sa e merë? Sa e merë? Kër i ka shkatru lezër popojtë, sa i qësh i ka shkatru? Ha? Kretë, skalon, as në sen. Qënë popojtë në nuhit lezër, me sa e merë dikoshë do ta shohë natëimri Allahu xhelal alaziz çfarë izaka Allahu te baraka far krenaria dhe mposhti dhe fitimi dhe pa pamundsimi u ofrua ti xhelal xhelalu para ndoë gazër në popullin e Nuhit transmetimi po numrin e Nuhit alayhisallahu selam dhe djegësve të tij sa është më i madh numri më i madh që është thënë në histori se kanë besuar te Nuhu alayhisallahu selam se venga marrë është 53 veta Ta një mere këtë shifër, të 23 vete. Nga ava tjetër krejtë të tjerët, krejtë të tjerët. Allahu krejt i ka shkatru posa të që kanë hibnanië. Që i bije me komentu me sot, pëshimë me filozofin e bashkohorve, a ka mundësia Allahu për të 23 vete që kanë hibnanië me shkatru këtë banor të tokës, lezojnë Kur'an, e si ata shka se besojnë Kur'anin, e ta shofin historijën.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 Do dhjetar kur kanë studiu pse ka bashku Allahu mes emrit Aziz, i cili është emri më i fort, me emrin Ar-Rahim, kanë zon dhjetarët mos me pas bashku Allahu mes Aziz edhe Ar Rahim i shin shkul zemrat e besimdarve. Fuqisë së madhe të Allahut te bareke u taala. Pra Allahu jën sigurt ta tregonte vetëm izën para rahmetin si doron zemra. Për shka zemra nga fuqia e madhe Allahu të subhanahu wa taala. Ka ardi dhe ashtu, i bashkan gjitur në surën fatër, inë Allah e Azizun gafur Allah o është Aziz edhe falës gafur Ka ardi dhe ashtu, e emri Aziz i bashkan gjitur me emrin Alim, i dishëm Dhali ke takdirul Azizil Alim Ky është caktimi i El Aziz, El Alim, i dishëm E ka forëcen, qështë e përdor, e përdor këturë Me qështë të tekët Qështë muja Hasha Vë subhana I madhështë Allah u gjela Se si përdo rë fuqien Me qka? Me il Me dije Thëtë Allah u të barek e vë talën Surën Sad Rabbus semavati Wal ardi Wal wa azizul ghaffar Allahu është Zot i qiajve dhe i tokës Dhe shakon me së tëre El azizul ghaffar A i është aziz Dhe shumë falës Mukon veç aziz Su një tonë kërkushë çka ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam në hadith mukonçi allahut mukonçi allahut e kish peshëu që dunya e kish çmu ke dunya apo pron sikur allahut jelorat kishton çka unë ku vendos këtë dunya liç se nën ban kur kuj gjuna mua sikur ta ta kish vendosur allahut çeshtun liç do të kish ardh pa Emriti Aziz, që këshë ndonë? Shukat, për jamësëm, bjen krasime, pëse i bjen krasime? Për ta kuptu e se në këtë dunja ndodhë gjunaj, ndodhë rebelimi, se Allah nuk ka dasht me etraj të ndryshe. Thot për jenë nga me alai salatu selam. Sikur Allah qmon të qmonë të këtë dunja, sa krahu i mushkonjës. A më nëshme para mëndu vëllë të Allah u gjithë dhe Allah, këtë dunja s'ka vlerë sa një kra i mushkonjës.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 Kërë së në kishpi një gotë ujë, një glajë, vetëm një qëku me dhe bështë, qafiri. Më të jeshe saj këtë i dunjojën. Qëka argumenton kjo? Saj nuk do më ushti me emrën e tijel Aziz. Nuk e vendosë përdore miqë, gjellë e fi ula. Andaj, Aziz el Gëffar, shumë falës, shumë falës. Pas të kërë i shëshruar emrën Aziz me emrën Allahu Gjelluala El Hamid. Thëdë Allahu të barë, këve talë në surën el-Buruj, wa ma na kamu minhum illa enju minu billahi l-Azizil Hamid. Njarja njohër e atyre e, hendeqeve ku i kanë ndezë jarë për besimtarët, thëdë Allahu gjellu ala, dhe ata pa besimtarët nuk u revoltuan me besimtarët, po se ata i besuan Allahut i cilë është el-Aziz. Aziz, Aziz këtu e kanë gjitë edhe el-Hamid i falëndëruar. Rëmdo Allahu gjellu ala, është Aziz Mi bërshemu Sa përëndori sot ndunja është Aziz ndunja Por nuk është hamit Nuk i thotë kërkush faleminderit Nuk i thotë kërkush Lëvdata Edhe nështë si ja thotë lëvdata më për interes është Allahu Gjellola e falenderoj njërzit Por forësën e tina Kretë univerzi i rinë Allahu tsejde, të sejgjde Por shka këtë emrë të ti El Aziz, me dashuri Jo me dhun Me dashuri, jo me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 E mëri Allahu Gjellot Që kanë do të ma e menë Kjo shumë vetë, e rëndësishme Ndo shtë të ma e rëndësishme Sisa vetë elaborimin i temë O metodologija Se si flasin sahabët Tabi inë, tabi tabi inë Ulemato shumë e rëndësishme Por që e mu në e gjenë vëzër në Kur'an Shumë për e tefsireve Kur shkojnë më vetë sahabët Më këshinë që kanë thënë sahabët E gjenë një ajetë të madhë Gjys faqe Abdullajt një abas Kur gjohë më të e mërë, ndodhë një ajet plot me e shpegu sahabja me një fjallë. Dhe djetarë këtu janë janë e ndalë gjane gatë, qishka mundësi sahabja, këtë këtë ajet me një fjallë me e shpeguhe. Në përshimë, zakonishtë shpegimi që ka ndodhë, nëse një fjalli shpegimi hëtë 5, nëse ati këtë pëqarta. Abdullah ibn Abasi, Ebu Hureira, Abdullah ibn Mesudi, Muadhim i Gjebeli, Omeri, Ebu Bekri, radhjallahu anuhum, Shë, herë, fësir, Aisha donë narqul e voni tëfsir Aisha radhiyallahu anha vësh di fjalë këto apo di fjalë ku ku është sekreti o Allah Zot kjo është më rancë ka përmendë shejkhul islam timi në një libër të tërë një libër të plot pse folin selef i shkurt të tartë umetit shikoj këtu katade shikoj katade në lutë dhëha ka ardh el aziz në vende ndryshme në kontekste ndryshme me emra të tjerë të Allahu xhelala ai shikoj si e shpjegon Ej, fin t'i kamihi i dhe në të kam. Qëka është? Fin t'i kamihi i dhe në të kam. Nëse e shikon këtë të të cilatje, veç kësh prej e karë. Pëse kështu, kanë dhënë djetarët, selefi, të parte, ku të themi selefi, lezer, jo selefi, që ka ju shkënë menje njerëzve. Sahabët, tabinë, tabinë, tabinë. Këto janë selefit, e pa, selefit dhe më në gjënerat maherët, të parte muslimanëve. Të parët e umetit Në tefsirët të e të të tëre Nuk shpjegojnë posa ta Që ka mundet me të shku menja Me kuptu gabim për ajetit 25 të ndrejqë Tjetërën thot Lezoj e vetë në kurane, e qartë është Aja kuptove? Por shemi Vjen një ajet Shumica ajetit është i qartë Shumica ajetit është i qartë Nëse mundet me shku menja dikush gabim E sahabijo e vorejnë Se dikush ka, i ka shku menja gabim Që ka thotë? Qikoh Ajë, çka është kjo? A ja punonin vetë fjalë, por vetëm defekti ku të ka shkutije. Do sajeti është i çart. Nga së vëllezërs sahabët Kur'anin nuk e kanë mosi kurse çish e trajtojnë plot njerëzi, Xhejëza, gje se kupton ti kta, si kupton ata, si kupton kta? Po bursa ka zbrit kjo? A nuk ka zbrit për uzimin e njerëzve? A luazmit kjo? Me u çast që na më e njoft Allahu nëpërmjet të Kur'anit, nëse na e ngarkojnë me kësipran gatrana, se ne kupton kur kush? Atë pse ka zbrit? Për gazbrit, një libërshka, se nuk e kupton kurkush pse ka zbrit. zbrit? Sahapëve që kanë pa po kët Kur'an të qartë, ku ka pas dënë mundsi, mu ka ne pa qartë, e kanë përmirësua bot kuptimin e e gabuar. Thot Katada, El Aziz, tani ky me kët fjali as nuk jo, e ka punën në forcën, as nuk e ka përmend pamundsinë me një luftë, as nuk e ka përmend poshtin, a do të thonë se i ka mohuar? Jo. Nuk e ka mohuar. Por e ka bote fësirëve të matat që ka mërët më ka në paqartë të dikush thotë këta dhe El Aziz ha, fi nëkmeti hi i dhe në të kam kur të hakmirët El Aziz ha, vjen shpreje sa i forët është pro ti nuk mërët është me e dit sa ka të katë Allahu të barëkje vëtë të ala posë kur të dënoja gjelle gjellalu anë dhe ka thonë El Aziz kur të të zbri të dënimin Qështë e kanë në patë të tjerët Se Allahu është el Aziz Kërka zbit dënimi Kërka zbit dënimi Anda ka arë për shemo ditën Kër dalin njerëzit për Allahu Gjelaluhu Ketë kanë me urvatë mërën se ishte Pëse kanë mërën se ishte Gëse tani shifët dalin pahë Si fatët Allahu të bare kjo vëtëala Për Allahu Gjelaluhu ala thotë Se kriminelve u andal kërrizin Mirën se ishte Përra mundot më tani Mërën se ishte Gëse Shpëton, por Allahu Gjelal e blokon, e ndalë, e pezullon, dhe paralizon, pa besimtarin nga sejtë ditën e kiametit. Thot ibn u Gjeridi, El Azizu Shedidu fin të kamihi, mimmanin të kamëmin a'dati. El Aziz, që ga? Ga ti plot për i sedevi përvesh, disa për i ulemave, e kanë komentu El Aziz me ashpërsin e dënimit të tina. Allahu në arruajt nga dënimi i Zotë Gjelal ju për dënimin e Allahut, smu kurrgush mi bë pa vonë. Ne apo jetojm sot kohën e bashkëkohorë apo me këto me këto informata që ti përmendove me viruset e përhapura këto merat. Allahu i jeni dhe jeni ka laramani për me shkatërruar njerëzit, por ai nuk dëshiroi ata. Dhel-Jelalu, ka zbrit libr, ka thur pejgamber, ka zbritul, ka thulë më, ka mësur njerëzi për çka? Për ti moshiruar. Andaj Allahu gjan shumë për ajetëve kur e përmend ndryshimin çka thot, shumë pa ajeteve, laallahum yatadraun laallahum yergeun, do shtaqthe, do shtapendohen, do shtapin mend, do shtapin gishtin, do çem do botë tash. Allahu do shiko me një virus çka shifet. Me një në në në në nivelet më të larta të mjekësisë apo në nivelet më të larta të mjekësisë me diçka çka nuk shifet. O menjëz duhet meditojmë. E vesh mreku, ha, pas poltesh ai vesh blokohet si më kanë, si mësë më kanë njëriaj pi qka i druhët, pi diqka i qka nuk shifët apo El Aziz të mbosht me diqka qka ti nuk e dika andë edhe zërë Allah u të barë tal, nuk, nuk mund e njëri me sfidu ata është pun koha vetëm andë Allah u gjeli gjelaluhu në Kur'an pse për me në këtë emër mësë të të mashtroj e vetja me inë luft me Zotin Subhanehu u e te ala thotë Ibn Gjeriri El Aziz a i cili kur të haqmirën ndaj armij Donim Murad do qoleto nuk qoleto dhe s'ka mundësi me me ubar thodim nuk e thiri emri Allahu xhelal el aziz el ladhi qad azza kullu shay'in fa qahara wa ghalaba al ashya fa la yanal fa la yunalu janabuhu li azzatihi wa azamatihi wa jabarutihi wa kibriha kjo esht rumbullak kuptimi i emrit Allahu xhelal aziz thodim nuk e thiri el aziz esht Qto gjdëgjë i është nënshtruar forës së ti Ska ditë qka si nuk nënshtruat forës së ti Qov besimtar pa besimtar prej njerëzat për për gjinve nuk, nuk ka mundësimës me ju nënshtru forës së Allah u gjele gjelelu Kjo është vë të mpytje koha Besimtar i nënshtruat prej në koh Pa besimtar i e prit me ju nënshtru kujna Os mundjes, o, o voshtirësive O, Allahu gjelluala e svidon me balafacimin me vdekje Dhe ajo del para azizit me dhon logari Thot imnu këthiri Felaju nalu gjenabu Li izzetihi Askush s'ka mundësi më ju afru Allahut Për shkak izzës qka e ka qenja e ti Ta një këtu ban me shenjët e cila Pa mundësia me in luft me ta të barek e vëtjara S'mun është me His t'mun është me provu luftën me, me ta Subhanahu vëtjara Por shemë u gëzërë Pej sikletit më të madhë Të pabesimtarve Kemi përmena tefsiratje Cila ka qenë Eri në Allahe Gjehra E cila përkthejhet Bashkohore me ateizm Apo me agnostik Qka jeti? Agnostik As nuk besoj As besoj Bashkon mes të kundër tave të cilat nuk As në ata as dita Ska mund qi si? Apo ateizmi, apo materializmi Allahu që ka përkthi në Kur'an në gjuhën e pabesimtarve, ju kanë thamë pëngambarve, si dush me të besu ue, në shfaqë Allah unë të ashofënë. E pse Allah unë nuk shfaqë vetën? El Aziz, se mund është me patit. Në ku mund është me patit. Allah i ka për njerëzve, ka për njerëzve, që t'i për njerëzve, normal, nuk ta mundëcon e menet, me tyje, apo me pa, o diqka ta t'i nga, kur s'ta mundëcon? Ti vdësë e shkonë së desë, në sh Ço rodim dhe shfasim me një mallsi tashun Allahun Xhejel Xelalu. Në këtë vazhë nuk po flasim na për kohën e Firaunit, po flasim për emocionat ditë për ditë që vlasin. Kush i pocjellishë sekret polemika bëhet, si ka mundsië këto besimtarë të më besojnë diçka që nuk e shohin. Si ka mundsië të më besojnë diçka që nuk e shohin? Apo a haj me krijetarin, mbale kur e ka pa ndonjë herë mbazë dhjet vjet, apo se çka mund ti të u taku me ta? Njeri me njëri, ajme arfrim ke marfrim, derisa kërkom me pa Elaziz. Si ka mund ti të lësh? A dhe dhe dhe për në këtë dhiri, nuk ka mundësi mu prekë që e një e ti, li izzëti hi, se ka izzët madhe, u a athamëti hi, dhe madhështi, u e gjëberuti. Qëllë më dhe në gjëberuti? Gjithë shka, kur të afrot, thehat. Qëshka të afrot, në poshtët. Ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallallam, adinë që kanë dhiri më muslimi, nga bihorej radiallahu anë, që ku këtë adilës, për me kuptu, qëfar izzë ka Allahu të Allahu ka një perde Mes ti dhe krijesave Perde, mbules Mes ti dhe univerzit Lohu këshefeha Me bo mehek Qëndor? Shikimi Apo drita e qenjësë ti E djebë gjithë shkatë shka shka, shka përpara Ka thonë Deri ku të përfundoje shikimi Zotit Ku përfundoj? Gjithë shka Nuk i djebë kërgjabë i kontrole Nuk i djebë kërgjabë i kontrole A do nuk ka mundësi muafru për shkak gjëbërutit. Emre i cili vjenë me radhë është emre el-gjëbbar. Qa do më dhe el-gjëbbar? është a i cili para ti thujet gjithë shka. Para ti thujet gjithë shka subhanahu. Va të ala pas e ka dhanë dhe nuk prej këtë dhe afrohet qenjës e ti askush për shkak kibrija i hi. Qa do më dhonë kibrija? Një prej emreve që do të, të amor mitë Allahot është el-mutëkebbir. El-mutëkebbir. Të cilin e mërë, Allah u gjegadon, kush mundohet me ma mërë, e thejtë, e poshti, e baj i bretë për njerëzë. Qëda është elmut e kebir? Elmut e kebir, a pe kuptoni, në e përdorëna, kibër, e ma vetën me të madhë. Shiko, kër Allah u e ma vetën me të madhë, ati ka hi e gjellë gjellë që a zotë, Allah u, Rabbul Alemin, a njeri kërta mo e vetën me të madhë, do këti ligë çdo dëshojmë na pra do bive se pengon mbi Ali sallallahu alajhi ve salam në çombrë e haditheve ka thënë kush e më veten më të madh Allahu e mposht dhe kush e ul veten Allahu e ngrit nga se ngritja dhe zbritja është dorën e Allahut subhanahu wa taala kada anqurtubi na kuptimin e emrit Allahu xhelal alaziz ka thënë el menia elli la yunalu wala yughalab që është gjithashtu përsëritje e kuptimit dhe ka thënë qurtubiu el aziz do të thonë ai i cili nuk mund të afrohesh elmenia nuk mund të afrohesh nda ne dhe keni përmend të shikimi i ftyrës Allahut në akirat se nuk mund të mu pa qenjë Allahut kur komplet e tëra subhanahu e teala pra edhe në akirat, në gjennet Allahun avopit tëne kur banor të gjennet dhe da shofin Allahun se shofin ket por e shofin ftyrën Allahun gjellu Allah nërsa krejt krejt, kushe ka pa Allahun krejt Meselët djetarë të kanë diskutuar në librat e tyre A ka dikush që Allahun e ka po të tërin të tërinë të tërinë tërinë tërinë tërinë Kanë dhëndu le matë e lisonetit Ha? Vesh njëri Vesh njëni e ka po Allahun komplet Kush është taj? Allahun vetë vetëm Kur kush nuk më në me po Allahun gjellu ala Vetëm aj, vetë vetëm Gjellë gjellë alo Andaj, thët, edhe kur tupi, emin aziz, silët Do me thënja, i pa frushëm I pa mu nuk ta mund, sëdhëm ju afruhe subhanehu vëtara për shkak madhështiz dhe lartësis së madhështë e ka gjelle gjelle gjelalu thot i bënkajim el gjozije në poezin e tina ennunije kui ka përmledh qida këto kuptime ka thënë vëhu el azizu felen ju ra me gjenabuhu ena ju ra mu gjenabu dhis sultani ka thënë Allahu është el aziz kur s'ka mundësi më ju afruh dikush ha që e një së tina anna yuramu sitti afrot janabu this sultan aforsisi sa ati icili osht me plot sultan plot pushtet cysh ja vrocha dina pase ka dhan wa huwa al azizul qahirul ghallab lam yaghlibhu shay'un hazi sifatane kadale beqaima jozia ka dhan gjithashto es al aziz ne kuptimin al, al qahirul ghallab ai ti li fiton gjithmon dhe mposht ka thonë gjithë shka është në poshtër para tina, këto janë dësifate. Pro, el Aziz në kuptimin së një afrosh, El Aziz i cilin poshtë, pasaj thotë va hua El Azizu bi kuatim va sfu hu fel izu hina idhin thalathu me ani. Thotimë në kaj me djozije, dhe aje është Aziz me kuptimin ha, e cilësijës i fortë. Qësh i be i fortë? I fortë në qenje, i fortë Në më poshtje, edhe që shë i bja të cilsi e fort? Allahu gjelë ka përmenë në Kur'an Cilsi e fort i bja këtë godasa goda Ka thënë Allahu gjelë në Allah Kur'an Inë në batëshë rabbike, lëshedit Vërtet, batëshi, goditja Allahu dhe shumë e madhe Goditja Allahu gjelë vala është shumë e madhe Thotë, fel izzu hina idhin thalathu me ani Atër thotë, emri izz, i ka tri cilsi Tësë ati përmendëm Wa hi e leti kemullet lehu subhanahu Min kulli vejhin adimin nuk sani Tëtë atëherët dhije se për Allahun Të gjitha qëllësit e izës Janë plëcuar në kulmin e për tësë mëris Nga gjdo am Ajë nuk i mungon as njësën nga izja Andaj këto janë kuptimet të ndërrua gëzër Të emrit Allahu të barek e vëtala El Aziz Cilat janë dobit të duot i kemi në jetën tona, në zemrat tona, në shpirtat tonë nga emri Allahu xhala El Aziz, dietar kanë bërë shumë dopi. Po na e kemi përkufizuar veten që për çdo emër flasim vetëm mitjara. Tanëza na folëm shkurt. Nga se emri El Aziz para më don 92 harësh për më në Kur'an. Vetëm u ndal më shpjegou. Pse ka ardhur ni El Aziz vet? Pastaj ka ardhur Aziz me Alim, e i dijm Aziz me rahmet, Aziz me falënderim. Këtë këto më shpjegou më më mushir, më falje Kanë kuptim të veçanë Mirë po neve nuk kemi mundësit të gjitha me Me i përkrujizu me një ligjera I përkrujizu me një ligjera Në libën e ti me dhe rëgjusë se likim Të emri Allahu Gjellon e El Aziz E ban një shkoqitje shumë interesante Të cilën neve besojnë që është Ajaj ka pjesën më e mire Emri të Allahu Gjellon e El Aziz Anaj do të citojnë këtë nga dobit Të cilat i kam përmen djetarët Në emre Allahu Gjela El Aziz Thot i përnë kajim El Gjozi Në limrën e ti medariju Es Salikin Thot Allahu hu El Azizu Elledhi je këldi bima jesha Thot Allahu është aj I cilë është El Aziz Pse po tham El Aziz Nga se thash asë një emër Shqip apo në gjuh tjetër Nuk i afrohat Ese emre El Aziz në vetëvejtën e ti Përmen këtë të kuptivës e ti përmen në maharat El Qahir Gjallab Kito të zëti përmen njërë më poshtës, fituës, i pa frushëm, apo e kështë në mëra. Thot të ka i me gjozija, Allahu është Aziz, i cili, gjikon dhe vendosë me qka doje. Wa ennehu li kemali i zëti hi, hake me alel abdhi ve kada alej. Thot Allahu, përshkak se ka, për së smërin, plot të i zë sëti, ka gjikon bi robin. Përshemi, prej izës Allah, qëla është edhe që ty s'të ka vetë kur me të kryu, qështë me të kryu? Izë. Abo t'ka kryu, t'ka dhonë, këtë që t'ka dhonë, s'të ka, ka vetë. A s'të ka vetë, a më ka një barda i zi, a ke dvenë, a në dvenë, a i meqëm, a më pak i meqëm. T'ka kryu, qështë ka gjiku vetë? Së so është a zi, s'të ka vetë kërkanë, thoti më ka i me gjëzijetë. Pastaj thot: "Wa qada 'alayhi bi an qalliba qalbah wa sarrafa iradatah ala ma yasha". Tani kjo pjesa që vjen këtu, u shumë e rëndësishme. Kët pjesën foni me bankë me lojë thot, "Çe ta nuk mundem të dabo kur kush, përveç Allahu xhejelai i cili është El Aziz." Çfarë thot? Thot veprej, "Emri i Ti El Aziz është qallaba qalbah." E ka bë zemra mu rrotullu në çka do aj. Pasajet. Wo sarrafa iradatehu ala ma yasha. The aka shkoçit dëshirën dhe aka çu ku ka dashht aj. U hale baina al abdi wa qalbi. The ka ndorhim mes robit dhe zemrës vet. Shkojës kuajin në zonë të rrezikshme, soni kurkush. Kur'ani, kur i është çajës, kur i është çajës zemrës, Kur'ani i ka çajës ifat mia zonë që njeri sënë prejka ati këtë cila është zemra. Andaj Allah u gjelola përshimë kër e ka përmen dhungën në kufër, ka thonë illa men u krija vë kalbuhu mu të me innu bil iman. Përveç ati i cili me dhungë dhe ti rodë në bani një fjalë, apo një vej për të kufërit i cili, ha, përveç zemrës të cilën e ka qetë me iman. Një prej komendit djetarë cila është Zona e cila nuk mundet me ndërhi kur kush aty A mundet për shemë o dikush Mundet me thonë fjallë të mira Lëvdata, me ta bo qefin Me ta krijen me vaj A ma zemra e ti Ske prekti ta e heq Andaj kër e kanë cilcu pengamberin Sallallahu aleyhi sallem Kër e kanë pyjtë arabët Që përshkuni ju Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Edhe para se mu konë pengamber Po edhe masi e kanë pranë u si pengamber Pra edhe para se mu konë sahabe, edhe Që kanë cilëcu? Ka thonë nëra ejnë al-muluk Wal-ekesira Wal-kajasira Ka thonë i kena pa mbretrit Tromos, Persijes, Tarabve Keti kena pa Ka thonë për po, ku ishtë dalimi Së so, edhe ki i kanë nështru njërzit E dhe pejnë nësëm i kanë nështru njërzit Ku ishtë dalimi Ka thonë i kemi pa mbretrit Se i nështronin trupat Njërzit pizorit Ani bëti e majlani, s'ka problem A mo zemrat nuk ne ka mor Posë Muhammed A.S.S.R Ai, ai vorrën i dallimin po e madh. Por mbreti i vëzërit i nënshtron 500 milion njerëz. 1 miliard njerëz. Mir po çatoni miliard, ka mundsi të gjith ditën shkafdesot Allah e mallkoft. Sa i poshtëra kanë, si çdo mbret apo çysh do, për shembull, Freq ndroihet këy, apo ja dhash hakin Husni Mubarak, me mallkim me mia mallkimin në internet. Ndërsa kur e ka pas pushtetin vëzëri, egjiptian thojshin mos fol për ta se muri ka vesh. Oma zemra ka mallku edhe aj kur ka konjë. Ama gjū, apo shkak tutës e Muhamedi alayhisalatu wassalam leze çu ka dallu me mbretrit zemra. Aj kur ka ndruhet, atë ankon edhe më flat me ndjek rrugën e tij sa para se më kon duke çej gjallë. Andaj thotim këy xhiji shiko. Sa huwa hala baina alabdi wa qalbi. Fat Allahumma ente alaziz ndërhin me zemrës dhe robët. Zonë të sinës, kërkush dhezër dhe sënë e prek Hitë sënë e prek, kërkush Njëri majafën, baba, nana Evladi Sënë të prek zemër Po a i mundet me thonë apo, A, a po dhu që i shtu? Ti mundet me thonë, taman, pelan, që ashtu Mirë po në zemër, sënë ka prek Ti ka mundë që i si prapë në zemër Një kësë i shtu i thonë, ani, zemër dhët, jo apo, A po ndodh, a ndodhë, ndodhë sa dushë Thati më nga i me gjëzije Limasha, eminhu l-azizhu l-hakimu Dhe qikot, që shkën dërhije Thot, Allahu, kabot Robi që ta dëshiron Me vullnet Të plot, aj vet Allahu gjelon e kabot me dashtata Por shemri Qish me kultu këta Munë me thonë një njëri Banë në që ta Ti për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Mir po mundesh në rast tjetër më thon, shikoj unë bona prezorit, çe po ta bëj çfarë? Se thota me vullnet. I ibn Kalimi çka thotë? Ndër hirri Allahun zejmor është, sa aj aj po, ajë ban robën me dash, vullnet arresh çka çka do ajë me dash. Aun e vanti kanë ç'do ti vullnë zot? Çheu. Tah. Ti mundish më dán diku çubana çita. Po tamam. Nëse ski mundsi më refuzuar. Ama kî mundsi më bë me dash aj ça të vepër çka ti po do me bë? E me thonë, që të aman, pëjdu që ata shka pëjdu të ti Abo dhe që të janë zonë e rëzikshme, së në qëjtë kërkush Kush e qëjtë? El Aziz Dë banë me dash, i gjuditësh Njëri hitës u konë i udzumë Abo shka pasë lidhje me islam E kalinë Allah u gjelë në islam Omër Khattabi dhe ezer Omër Khattabi i kanë thonë Para se me u konë musliman Fadhun ghalid I ashë për i egr I ashë për i egr Ma dje ka anë shumë të rrasmetimet, cak të kemi përmenë të istoria më në këtabit, që i ka rrafë musliman, i ka rejë musliman, dhe kanë pa vështirësi prej më në këtabit. Që ka ndohë dhezër? El Aziz, kanë të rrëhim e zemris, dhe e ka boka musliman. Handaj ka lisa të rrësmetimet që në hake në aprit, apo hajvani me pranu islamin, se sa më në këtabit. Kjo surë e përkaj u karda të nëve, sa jash pë Kuç ka dhurie, ka hije, Allahu xhele xhela dhe ka prek në zemrën e tiran. Pasi thot: Wa hadha min kamalil izzati idh la yaqdiru ala zalika illa Allah. Fot ibn Qayyim juziye. Kjo është moja mu'teen aziz i fort. Sepse nuk ka kudret për me bëu çet pun posallahu. Wa ghayatul makhluqi an yatasarraf fi badanika wa zahirika wa amma ja'aluka muridan sha'iyan lima yaja'uhu minka wa yuridehu fala yaqdiruhu illa dhul izzati al bahira qalo ibn qayyim al jawziya thot kul me çka munet me banin njeri me tyje osht me çti me ta lviz trupin po kafuci kopushtet ka shtime zor me me lviz trupin apo mir po me ta lviz zemrën me dash zemra jote at çka po do aj me dash Da për shembull, siklet i më i madh i njerëzve të cilave zë. Për shembull, ka ndonjë rast apo prindi do të mështijë me, me bodë diçka djalit e vladin eve. Kush ka e vladë di atë që s'e ka ndatur ngëdin. Dhe kur fillon kur fillon lufta, kur fillon e vladi me një veta, dhe këto dëshira vetë, dhe këtë dëshira vjen dëshmë ndëshirën e prindit. Çka ndodh disa raste? Disa raste mund të vladi me ngup prindin, por prindi prapë nuk është i kënaqur, ajo pse Thot, po, ja të mgu, ama nuk e do që s'ka e duone. E ketë zonë, s'munë, veç, Allah, u gjerë. Së ndërhi, kërgush? A i thot, po, mirë, atë e bo që s'ka me duone. Ama nuk e do që s'ka e duone. E kush më nëndërhi, këtë lezër? Pos, el Aziz. Këta s'ka më nëci, si kërgush, me... باب انظر الى بن قائمه <تصفيق> الجزئيه فاذا اراى العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده من كان الاشتغال به ان ظل المقصيه اولى به وانفع اولى لانه يصير مع الله لا مع نفسه شيكو تاني <تصفيق> ريزومهيا طب بن قائمه الجزئيه نسى كبتن روبيت كت مساله ساي درهين تزمره اي درهين تزمره ثوت نس روبيا كبتن Këtë i zëtë të zotni së ti Të Allahu të bare kjo e te ale Dhe e për cilë me vëmendje Lëvizën e zemrës vetë Që këtu ta, ka një kajin në zorë që duhet me ditim pa që, Allahu që lërë thë të i më kajin me gjëzije Të hinë zemër Që ti me dasht, atë që ka ajde me dasht për tje Abo, në të ti që ditë që vanë Allah Pse të dikush e do daljallin pse, pse e do daljallin Ka hinë zemër ai? e ka drejtu këne Se ne drejton të i ka anë në, në, në Thot i përkaj me gjëzija, kushe kupton këtë mesele, dhe e për cilë zemrën me kujdes, dhe thot është i pranishëm në vazhdimësi. Pro, nuk ka për qemu, vështu jetu, qemu, zemrë është zendi më, i, më jena shkaluar të njërës. Thot, zemrën zdi, dhe thot, për zemrën këto kushfolin. Pas e thot, nëse e kupton këtë mesele, e për cilën me vëmendje, është i pranishëm vazhdimisht, atër thot, angazhohet me vëm Allahun të bare kjo e tjala në vazhdimësi dhe edin se levizja e ti reale është me Allahun ja me vetë vetër ku shedi se Allahun ja ndërhin me zemër zërobit qka ban nuk miret me vetë vetër pëse thot se edhe dëshirat e mira a i minajot andoj thot i lutë në atina qka thonë të Amrë vë khattave në lutët e ti thonë të O oh Allah nëse mke bo prej banorve të gjare Nke shkrujnë banorët e zjarët Shkrujnë për banorët e gjenetit Pse, Pse a i nuk thonë të une, une vetë drejtona ka u dhe gjenetit U di une mesilët A i e din të salon dërhin zemër Dhe s'ki shka me ba A në dë njarë ti dë njarë që ditë është Se si s'ki vullnet me ba një punë Nuk e di E di teoretikisht të shkja e mirë Kusht për neve për nuk e di se Me e ndjekë Muhammed e sëna në gjdo të vogërë dhe të madhe O ës që më cëllë i pjeneve nuk e di, se për e më sami i ka bo një vëpër, një grumbë dhe veprave sunnet, në file, si ka bo farës, i ka bo në file, ti i di ato, ama zemra nuk anon ka ato, s'ka vëndet, se ka ndëruj di kush ato, andaj kër e pyten Hasan al-Bashriju, dhe i thanja e Basaid, ishte të folë për namazin e natës, dhe i kemi përmenë këtë mesele, i than, ti po folë për vlerë namazit natës, po unë Çikato mesinën e gabos namozën e natës. Sana Lazuni Savoi 19 pyetë do të jap rano namazë i Savoit të kështu merat apo a bën mingjit drek i kindi për ditë. Allahu na përmesos të gjithëve. Çka thotë? Thotë i tham Hasan Basriut, s'u poçona. Çikato Hasan Basriu vazer në hijen e emrit El Aziz. Çfarë gjevobi i dha? Çfarë gjevobi i dha? A tha këshillën se si po, si i bota di alarmë bani pez. Si ti gjë e thon veçëndani fëmi thurë edhe teatrit. Me të qoj Si më të qoj dhe fmija Angazhe dhe kushirë me të tërazuë Jo, jo Qaj tha Leji gjunahët bitën Sa aj nuk tërazon në ato Qysh, aj tërazona Po aj tërazon Aj tërazon ti Tho të qu, fol tash me mua Rërri me mua A më nëse ti e kebo gjunah Aj ndërhin mes ti e dhe vullnetit tanë Dhe nuk le Andoj që ka tha për nga mberi Alehi sallatë vë selam Tha, mëstoje njani pi juve, kur të harroje një ajet, qka e ka pas hifës, e harrova, po le thoje, ma mur. Se thot pe jonsam kështu? Mëstoje, pështu njani e kam sun një sure, edhe ma vonë e harron. Edhe kur thot i kush, a e di, o la që atë sure, dhe jemë edhe harrova. Se fakti, kur ki thot e harrova, dhe me akme pas dash se kisha harrua, po? E pe jonsam dhe të mëstoj që e shtu? Musubanti qa që i madh, kinë se tie ke pas ndor Po thuj më murr. Se Allahu s't'kaish mor në paskonti i devotshëm. S'ta merr. Allahu nuk ta merr. Amë ti ke bëu diçka e kanë kanë ndryhin zemër dhe e ka morr. E merr Allahu xhel gjele xhelalu. A do të ndryvojë ato ibn Qayma juzië kur njeriu ju e kupton kët meselesh çka ndodh. Atë rithot e përciell Allahun vazhdimisht. Po i ruot Allahut mos i vaje gjuna dhe në shtroh para Tina para Izs Tina pse se të ndryhin zemër. Dorin Zaimur, çka thonte pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, i cili e manifestonte emrin e Allahut El Aziz në vazdimisht. Thot Anas si ibn Malik, thot Anas ibn Malik, në kontekste ndryshme, grumbullimin e informatave çartëson gjërat më mirë. Thon thot Anas si ibn Malik, nuk di çta kem dëgju pejgamberin ton, alayhi sallallahu alejhi dhe sallam, çtaket përsërit një lutje më shumë se kjo çka bëjon kaq dhytash. Cila është ajo? Tha e kam dëgju, s'pash thon Allahumme, jamu kallibel kulub, thebit kalbi aladinik. Al Kue ka morë këtë për një mësëra? Për jemi të Aziz. Qëka thonë, jamu kallibel kulub, o të cili, në e përkëlejnë, rotullon zemra. A ma rabishtë, e di që i bje, ju kallibel kulub? Kallibel kalb. Qëka i bje? Sot këdohjnë, qka, nësër, e ke do është një diqka, në esërën, thu e u rrej. Se du. E di për më rajna që se do. Që më përëd njerës për sh kamoj në periudh më dhash jamin më dosh namazin më dosh Allahu më vjen sam. Kalon në periudh tjetër thotë, ja le të marr ato mëbete. Zemra ti e urren, para mendo. Ju ka ndonë histori edhe ndonë deri në ditën e Kiametit. Çka tonë duhet të bëjmë sam? Thebit qalbi. Forcoj zemrën, mos ndrihimë diçka që e devion. Pse sa ndrihin atje. Subhanallahu ותאלה. Nuk e thua prez msimet që duhet të kemi ga emri Allahu xhelaluhu el aziz sa ai ndrihin në zemrat ai nerza çka duan kët rast na me ba me lut Allahun xelona ihdina s-salata l-mustaqim ska fuqi që mundet me të bëhat ti me dasht udhëzimin feja islamit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam posallahu te bareke ja, ve teala andaj shikova gazetim banorët e xhenetit xhennet çka kan me thon kash i më tash unë desha po unë un jam konformuazuar jo ja, ditë kjo pun a, a kan thon çështu jo ja, kur hin xhenat banorët e xhenetit Allahu na ka kallzu pikë donjash çka me thon Elhamdulilahil ladhi hadana wama kunna linahtadiya loola an hadanallah. Qort Bukfalisht Gerburgerme e, buk e kaqzoim pse kan internet. Elhamdulilah. Itili na ka udhzu. Na atruk sikur mos na udhzonte kur sish me udhzu. Mos sikur aj mos ndorhinten zemrat tona me na kthika Allah dhe pejgamberi kur skish me udhzu. Dhe Allah u gjerë, ka përmën Kur'an Sahave të pengamberit Alehi Salat e Salam Se Allah u ka ndërhin zemrat e juve Dhe ju ka bërë me dash pengamberin Alehi Salat e Salam Apo, Allah u gjerë vëzër, Ebu Gjehli Ebu Gjehli dhe Ebu Talibi A, a janë kanë Më pak Me sy dhe me vejsh dhe me menje Se sa Abasi dhe Hamza Hamza Edhe Abasi janë bërë musliman Apo Ebu Gjehli, Ebu Lehebi apo e butalibi ma pak men kam pas jo ka ndorhi zemra zemra ka ndorhi ndaj vëzër është shumë e rëndësishme që të lutet Allahu me seriozitet me donës duke e ditë se veçaje ka ndor këta që o Allah ndorhin zemrat tona dhe kthej ato ka hajri dhe mos i lejo që të kthejnë nga nga sherri kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh në këtë meselë porosia e dytë e këtij emrit që del nga ky emër është ndëruar vëzër se ازيا كرناريا فورزا پوشتيتي ورتيت او جوت ما اي چيلي اللهو يا منسون مي امرن اتي الالعزيز فالله تبارك وتعالى في القران سوره ال عمران قل قل لله ما لك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قد الله تبارك وتعالى ثوي او الله Malik e lëmullik Ti e ki ndorë pushtetim I e pushtet kujdo Dhe e shkull pushtetim prej kujdo Tu izzu me në të shë Ti e ban aziz kanë dush Ti e ngrit di kanë Kujdo me ngrit Vë tu dhillu me në të shë Dhe e në posht kanë doh E gjithë kajri është ndorën të anda Ti në gjdo sen ki fuqi Prosia di u dhe zelështë Se ez zaja vërtet. Ku është? Shikova zonë njerëzit më çka kërnoan. Ja kërnoan me bukuritë të tyre. Ja kërnoan me syt të tyre. Ja kërnoan me veshët e tyre. Ja kërnoan me shtëpitë të tyre. Ja kërnoan me karrat të tyre. Ja me mallrat të tyre. Gjeni pa për shembull, andaj arabët kanë e kanë përmend edhe para islamit, edhe pas islamit kanë. Se kan thënë kurt fole fukaraja i mëçëm, a thënë suballahu fazan. Kur kalloje prawdha pas anik i thënë, ah, eh, sesa mi veti me fol. Zemrat e prishta din me ledu Ha, veç malin Apo, malin e din me ledu Tesha t'ja shen Apo Allahu qëllën dhe zënë Kur'an dhe në historin e për jëmësame ka të regu Se krenaria, izëja, ku është? A është në tesha? A është në tesha? A është në pamje? Jo, vëllah Ku është? Në ndjekin e për nga mberit dhe Allahu të barë këvatelë Me ndjekë ligjën Allahot Me ndjekë ligjën e pengamberi sallallahu Thëtë Allahu të barë kjo e talë në Kur'an surë e Fatir Men kanu juridu l'Izzë Fe lillahi l'Izzë të gjemian Kushe do krenalinë në lartësi dhe bështetin Leta dije se E tëra i takon Allahu të barë kjo e talë Gjemian Papër i ashtet Dhe këtu vëzërko shenë bujësat dush I ditë dhid për ditëve Amur Khattabi kër e ka shiru Palestinë Në Allahu që lofë nga dora armikut Kërë e ka shqiru palestinë dhe zërë U kanë Kush e nganë ati në palestinë Krishterët Krishterët Dhe Amrë Khattabi kërë e ka shqiru dhe zërë I kanë thanë Hinë në falu Hinë në falu dërëqate Ka thonë një jo. Ka thonë një jo se e morin sunet Mendoj njërzit sunet Kërë të shkojsh me në pojsh di kanë Me e shkun venin matë matë që me athiket kënariën Ka thonë një jo. Kënë nuk është e tëra Kër ka shku, ka shku me gomar Para se me shku Amr Khattabi, kush ka shku i pari atje? Ebu Bejt në Gjerrah Ebu Bejt e Ibnu Gjerrah Bashk me Khalid, Ibnu Velidit Kër ka në shku Khalid në Velidit, Ebu, Ebu Bejt me shku ha? Me që ka në shku dhe zër? Me që i kam poshtë ata? Me kuaj? Me lullës i kam poshtë, dijet Kër ka shku Amr Khattabi Si manifestus i qlirimit këti venit pra Jo kono e kryma jo pun Ka shku në gomar ka im gomarë, dhe i ka vesh teshat më doptë të që i ka pas. Kjo dhe zraje rasishta, për nga me sëmë hadith, sa ka tonë, sa i Bukhari, për nga me sëmë thot, s'kun pa njeri. Arapt e kan pas një kodër, një kodër, e kan quit abkar. Abkar i kan thonë kodre e gjindve. Dhe Arapt, kur kan dash me cilëcu di kanë, se ki njeri, asht, a thëna gjeni, pëj gjinit, Se gjini shë shumë ma shumë se sa njeri Arabë kërë kanë dojshme si së uti kanë shumë të meqëm I kanë thonë këjë si kur më kompi asaj kodre O kur rinë gjimët Dhe i kanë thonë pasaj apkari Për nga me sa më thotë Nara aju të apkari jenë ke apkari umar Sku në po apkari si omejri Je fri firje Qka të thoje e banë A të tjerët kërë thojnë se banë Kërë ka pruve e me sa më dalimin me më, më, më të katabin Qka të thoje e banë Jo ve A, a i se shkruin, kur ta shkrui, a i e ban. A i nuk ka thonë fjallë të mojë, a i kur i ka thonë, jo, i ka bëhe. A po, jo shkrui hek, shkrui hek, kjo nga preliksijës. Qka, ka morë gomarë dhe ka morë tesha dopta. Kër e ka pa dhe bo ubejde, ka thonë, oh, o, e mirë al-minin, pëse s'ki morë kalli, pëse s'ki veshë. Në e këna qiru këtë këtë vend, ty ki arë me gomarë i me tesha. Që i ka thonë në mërë khattavi, shikohë dhe Ka mërë këttove dhe zërë, o konë njëri pashëm. Kemi përmenëna, kur ka ibnë kalli, ka prejkë, kam të okë. Që i ka thonë, shiko fjarën e parë? Ka thonë, lëvë enë gajra ke kale hedha. Masë pari ka thonë, e bubejde, o konë njëri madhë, por a e ka slirue. Ka thonë, si kur ta kishtanë, dhe ku ishtë qëtër, marën, se ta shti i njëri madhë, shokin, shokin darë që mi bëjmë sëramë. Ebu Bejde ka da është me kalëzupak, së ka ardhë është i parë i Joni Edhe a i ka ardhë Jo me me me pëzët kera të erujtat Jo jo jo Ka shku në Gomarë Vesh paramendojës kena me Gomarë, me Khattabi Me shkopin e ti e ka, Kure ka pa Bu Bejde Ka thonë, ja mirë alë mirin Kalit këshë e mora, deva dishka Mu dukë manalë Fjallën e parë që ka thonë Ameri ka thonë Ti mu kanë takishtë të kujtë jetër Pse ka thonë takishtë të, të kujtë jetër Qish i vjeti me më thonë, nuk e ajde me kali. A, ma e bobe, e i dukon, njeri madhë. Pas e i ka thonë. Na jena një popull, e dhila jena konë. Ty jena konë poshtër. Na e kena hangër, ha, kena hangër mishin e coftë. Na, kena, na kena varos, e kena varrosë, vmijin e gjallë. Na e në vrra, pse ka thonë, një një kalliot, shumë i doptë kana. E në vrra. Tratë shini vjetë janë vrra. Eusi dhe Khazrejqi, i kanë zhlu dikua i më ngarejt, më bogara, njoni kalli e ka fituaj, njoni ka me fitu. Kisha ka hup, ka thonë, të njëtë një një një luftë. Ma dhe, po, kalli, besubanë Allah. Kalli, kalli, ama, ma kënë nëshmu kalli. Apo, ka, që si isë e kanë bërë, njoni për Arabëve, janë konë njoni poetë, tjetëri poetë. Edhe kanë shkujtë poezi. Njoni, grya vetë i ka thonë e dishka. Filan poeti, a i tjetë A ma i fort, në po e zi, ka të në hecë e shlu me i e. So, që, i, krenarie te e përët, a më në këtë të vë të shire, në poster, e në konë populli poshtër, fe qatë e azzën Allahu bërë islam, Allahu në kanë deru me islam, më në të shkajtë me nuna, përse e në të forta, në këtë forë që këna pas, arrogants, e gërësi, Allahu në ka botë mëdoj me islam, fe mehma, që ga, mehma, ku do që e lip dikun tjetë e dhellen Allah Allah u prapna përshërsa që ku që ndodhë dalin atje Omeri barë më ka hipë në gomar a më shumë më keqa më hipë ti e si gomar a po sot për shemull Omeri Katobi ka shku me gomar a ma ka shku që liruës dhe sot i e përmen për i bret a sot atat së të lipin krenari dikun tjetër jashtë të islamit që ka ndodhin jub... ata e luin rolin e kafshësë A mërën khattavit A në shkata mërën khattavit Shikoh, e bobejte Kjo punë, është i ruhe Në regu Ka thonë Në kërnarit e lip në veshme Allah Në gjellë gjellë A në mëjë me mën dhe zërë Ka që një një prej Prizve të Egjiptit Ha? Ka që një një prej prizve të Nuk pja përmend e imri Ka shku në Frans Ka basë Moabetet me to Dhe ka lip kërnarit e ato Prej ndryshimës që e ka bëja çetoi në allafranca per frances dhe kur ka shkuar kanard do musliman të cilët nuk i kanë ndruk këtë muhabet dhe i kanë ndrukë tregon çuçi që, që ka poshtësu kë tagon vetë çka poshtesu Allahu xhelalu ala ka bën me Mahmud Shakir rahimahullahu ka dal në qytet de kanard do musliman bevenë të largta kanard me teshat e muslimanësh jo që janë zakonitëre jo çitësha të ban musliman po o drejt këtë tri kanë ndru diçka ka dal midis rrugës tu fal namaz Janë nalë, krejt francesë të shikua ta Dhe të i madhrua Ka thonë, janë këto që i lahon Që i pastrohon, që i falin namaz Këto që i ndjekin Muhammed në sëllatë sëllatë Qatë shumë kanë numru francesë Lëvdata për ata Kja ka njështë të empojshve dhe të vetër Thotë, këti ndrova prap me ta unë i poshtërti Kja ka njështë, gjuhën e kamzu Tesha ti ka ndru, u po ma francesë se francesë Dhe në fund ka arë një musliman i thjes Ati sinat që hathi, e darë Lartë Në dhe zërë, mos e ndro Fenë Allahu gjelalu Allahu të ebë krenarien Nëse ti kërkom dikun krenarit tjetër Ma e me në shpun dakiki kër të zosh O shpun dakiki Kër Allahu gjelalu hu në të posht Andaj, regu i Koranit Dhe i sunetit pengavej Sëratëve sëram është Që krenaria, ezeja, lartësia Fama Kë është dhe zërë Kë është Një ditë pëj ditëve Harun rrëshit dhe bit e ti me kanë kanë jetu, dhe zërto, kanë kanë jetu me Imam Maliku me Bu Hanifan me Imam Ahmedin, me Imam Shafiqion ka shku njoni prej khullefave te Imam Maliku dhe zërto, a e dinit te Imam Maliku që farme zlisi ka pas? e din farme zlisi ka pas? kura është ull Imam Maliku bismillah, mja njëzderësit i ka pas do ti përkthejna edukatorë kur dikush ka bë, jo si si do na. Porse mund të na si kemi ato edukata të larta, tërbi, Allahu na bërmëseve gjithve. Çka ka ndodhur vetë? Nëse dikush me xlis ka bë diçka që s'dohet, ka reaguar e ka prunë veti. Unë nismu shtrenjë me ang boka, komo diçka ka bë diçka, e ka edukuar me nga gallonë me xlis tim mamalikut. As shumë ka thotim mamshafiu, as me xlis imam mamalikut ishte i madh, kur e ndroi sha fletën, a pse ç'i bën kë? Thot këshirë që ka dale Se i më maliku me zinësi ma Kërë ka shku khalifja ati Kërë ka pahë këta Khalifja të dhe zhërë më dhamë Këtë toka e ti u këtë A e ka menajua Kërë u këtiti shpia e vetë Ja ka ka dhu gërëz vetë Qështu qështu Kesh e pashu Qëshirish i njerëzit Gërëja vetë që i ka thonë Shikohet të kërësi aziz në vetë veti Së në bashë Andaj pa u bin të vetë një herë Ka thonë ndukët khalife ko ka ajë, jo ti. Sa ati e ngojë, ata ju bindë kanë zemrat. Ti me zorë. Ti, ti njërës po të bindër, ose ti e qënë ushtarit. Ama me zemrë, qiko ima Malikut, lapsin e kadale, fletin kadale. Pse? Sa Allah i ka thonë Izzë. Apo? Allah i ka thonë Izzë. Ka ardi njëri vëzër pi Spanje. Prej Marokos, Magrifi të sotë shërë. Ka shkute, ima Malikut. Qiko që ka thonë Izzë? ku mort bi largit me të vëç çdo çtopëtye ja ka vënë Imam Malikut i ka kërkuar ke di gashut se di se di nuk e di qe kokua çudit ka ka përmendëta Imam Abdulberri këtiri plot diktatorë kanë thonë o imam a di bikur ku mort ke njerëz do të pritë javabin tan ka thonë merë shkruaje shkruaje e vete Imam Malikun ai i tha nuk e di do kjo është shembulli më i madh që na e mor më sot pse e ka thonë dhe zëkta A i e ka këshirë azizin Njoni ulemave i kanë thon E ju bësikhtajani E ka vetë njoni një fetfa E dhe ka thonë gjevabin A i ka thonë oh, O hoqë, shumë mirë Kë fetfaja shumë mirë Pse ka thonë Se dhimë a Mahmedi që ishtu ka thonë Dhe me këtë tamamë E dhe më ka thonë A i dhe ti Shë i ka thonë E ju bësikhtajani Rahim e Allah Ka thonë për të bëhimë të mëjokon Ka thonë o njëri Ta dhishë se kër të d Këtë proclaim... në pëkushtë të ranë menë, tha e këshurë që Allahu në gjellë gjellë luhu. Mësë pëmqënë në ndërshkim të folën e për ta. Oqimi, e ka njështë, e mirë, gjellë abijatë, të përpoth ka. O dhe, ti nësë se kipër asishë Allahu, kemë e rarë. Historia nuk e një posa që ka Allahu në gjellë luhu, leon mëshënue. Andetëzë ulematë, sahabët, tabinët, ka e kanë morë kërnarim nga islami, nga feja e Allahu, subhanehu. Wa ta'ala, dozem ked meselik alle shumë skena ndryshme, msimë ndryshme mirë por neve koha nuk na premton. Elusme Allahun te barekeu te ala, che Allahu Jallalu, na munsal me yetume kat emër te madt Allahu te barekeu te ala. Elusme Allahun te barekeu te ala, che zoti onjallalu na bankr norme feën ton, me feën islame. Elusme Allahun te barekeu te ala, che Allahu Jallalu, musliman kudi che Allahu te dihman, yetima te musliman Allahu te bolon, zullumtar nderm vetit dishpartallon. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurrahim.